Bueno, Josep, avui una victòria molt treballada aquí al Camp de la Pere. Explica'ns com has vist el partit. Bueno, ha sigut un partit molt, molt difícil perquè ens han marcat molt d'hora. Vull dir, i ha sigut molt físic perquè aquesta gent és un camp de terra petit. Vull dir, no juguen a futbol, vull dir, no estem acostumats a fer aquest futbol. I bé, bueno, fins que ens hem adaptat. Quan ens hem adaptat, eh, llavors hem començat a treballar i a fer les coses com de guany. Avui, el que deies tu, un partit eh, molt físic i suposo que aquestes victòries són les que agraden més no? un, treballades, sofertes i al final doncs, que emportar-se al tres punts suposo que et deixes sentir suet, no? moltíssim, me deixa molt ser fet però són d'aquelles victòries vull dir, que, que t'adonen molta moral, però també si presta se queda la cara tonto dir... i amb el partit d'avui es confirma doncs, la bona marxa d'aquest paladar no? que encara no coneix la derrota, està allà dalt i a més a més amb un partit pendent davant de l'Estat suposo que millor en tu sí no? sí, la veritat és que vull dir estem molt bé, vull dir, ara ja s'ha definit molt el grup, suposo que la cosa estarà doncs, amb el Trostardit, Sant Pere i nosaltres ara ja. Uh, suposo que també hi ha un 10 per les jugadores, no? Per tota l'entralla i tot el que s'ha sí, vist amunt del sí, sí. perreny. I tant, vull dir, han sigut fantàstiques, vull dir, és un 10 per elles, l'actitud la ha un boníssima, boníssima. Uh -huh. Així eh, podem anar amb elles ja no te falta. Bueno, Josep, molta gràcies, gràcies i molta sort de vosaltres, eh?